أوز من الله من الشياطين الرجم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ويأرو كسبا من السماء ساقطين يقولوا ساقطين يقولوا سحاب مرقوم <تصفيق> دیز انا اللہ جلل جلال د دی مشرکانو مزید د سرکش ہے او پا کپر کې د او د نبی علیہ السلام د دا تکزیب داغی بیان کئی سورہ ایتور دی اکتالیس تریلیس چوالیس امرائی نواللہ پرمائی وئیر او کسپا من السماح او کچریوینی دی کسپا یاو ٹکلا من السماح دا اسمان ساکتن را خرزیدن کی نیقول دی باوی صحاب مرکوم داو دا لان دی بان دی بان یا ګور وریاځه نو معنا شو دا الله دا عذاب برابر وای نو په زاده دیبال نه دا عذاب نو ویریږي نو چې برابر ګوري و مړځاو وریاځه لاندې باندې ان عذاب پورې ومس هره کوي ااو د سر کې شیخ خبرې بکیو د استخزا خبرې بکیو انې مالا دا شو چې دی په سرکهشه کې انتها تر رسیدلی غریبا نه هیڅ اثر نه کوي تر چې عذاب بلا نازل شي نه وي د برنره رواني نو عذاب تبم دی دا خبره کې استعاذوږي فقیر موږ عذاب نه دا وريست الله پرمحي بذر هم دی انتها تر رسیدلی دی پرې دوا د غایته تهدید زوره را پرې د دی لرا حتا یلاقو یومهم تر چې میلا شي ورځې خپلی سره د قیمت رسې مراد هم فی او سااکون اوور چې پایې کې بدی به هوشي کولی شي یا جیل معی دا ی موتون مریبه یا او په د اووررض باندې دا داسې خطرنا وررض لا یوغنی چې دپه به ن کې نه لا یوغنی هم چې دپه به ن کې د دوی نه کده د دې غنکاره منسوبې جديده دنیا کې کولی د حق د په کولو لپاره شي ان انسان خیرت کے دو دو دو دو نو د تربیر به امکارګر نه وي والله ومنصرونه نه بدري امداد وکړي شي په سبله طریقه په دو طریقه دې یاداله چې انسان اخيرت کې بچي د دنیاي اعمالو د وږي د کردار د وږي نه کردار هم د دې د شرک ته داغي د وجم نه بچي ادوی مداله چې خیرت کې اذان بچ یا الله بچ کی ناخرت کې غزان بچ کول نشي والله بچ کی نه زکه شرک او کفر دا شوا اس طریقې ته بدع اذاب د دینه بني دامتخیف او خرووی و ان للذین ظلموا عذابا دون ظالم دبیاتخیفته دنیوی او خرووی او یقینا الظالمانو دપરા ولم تا که سانو د پره چې شرک کړه د عذابندونه ځلیکې عذاب دی دونه ځلک علاوه د دینه چې په دنیا کې جلالین لیکلې په دنیا کې په قحط سره و کاله پریوانه کېه تراله او دار کې په بدر کې په سزا سره پچنګي بدر کې مله پرمایزه اخرت نه عذاب نه علاوه دنیا کې مندید پره زونه دی, دی ولکه ناخسر هم لا علمون لیکن اکثر تدین انا نا پوې دي نه پوېږي الله دا عذاب, اللہ عذاب پزان دی وصبر تسلی ورکے اللہ دا چې جرونه کې چې دا الله عذاب قزان باندې را نازلې نا پوې دي وسبر ل حکم ربه تسلي ورکې الله تعالی پیغمبر ته او پداوات کې چې کې می سخته رازيداږي د بوج د کمول لپاره الله تعالی واصبر لحكم ربك تصبر كواد حكم در رب بل لا فارا فانك باعيننا اے پیغمبر یقینن زمنګ دستور وړاند زمنګ په حفاظت کې موږ تخکارې پره کائنات کې داو الله پیغمبر د پره کائنات کې جسم کې غزمه اعلان دي ک باندې الله تعالی ته مخامختو وزمکو واس ملونو کې تبې مثال ورکې وګ په کې پیاو تور او وساته زمکه تیار شو دی اوی د بله د بله یا غټم تور شو بیا میګم تور شو دا دا پزله کی کوم اراده دغه الله تصرہ معلومه الله علم ډیر پراه الله دی پیغمبر هتي چې سکه منتخباري مونږ وینو والله صبر کای لہذا تم سفر کوه د دې پر عذاب مقرر د دنیا کې مخیرت کی او ته د صبر نکره له اصبر لحکم ربک اپی غم بار ته صبر کوه د پیسه ل طرف الله پیسه ل پدې غرا روانه فانک بیاعیننا ته تسلید یقینن زمونږ په حفاظت کې زمونږ د ستر ګوړان زمونږ په حفاظت کې وسبح به حمد ربک او بلج التسبیح وا اكيد الله بیا له به حمد ربک سر د تعریف درخ پلاحین تقوم په کم وخت کې دې پاسې اسې د لمراد هو بعض مفسرین وايي د مجلس نه پاسې جن انسان د مجلس نه پاسې د دعا وایي ارنګ انسان نه پکې خمه خطاګانېږي دا مجلس د کفاره لپاره چې مجلس کې سوېل شي خطا ګناه شي غماب شي د پر دوار اغله سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و تو ويلې تریمذی او مجلس کې سکونه شوي وړوکوونونه د دغې کپه شي او یاه نه تقوموم په کمم وختې چېته پاسې نو د خوب نه انسان پاسې د خوب د ګال هم کې شي انسان دي او پاسې سار کې را پااسې دو عام کې شي د د شپې انسان پاسې لکهحل کې مررای مری را وړه دی نو اسلام پر م منتهاروک چې د شپې پهټه باندې وړي. او بیا دا درې مکلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر او ان کې سلورم مکلمه تر اخره پورې دغه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك درې مسلورم مکلمه د دواړه اغه وي او بیا دعا او کی فاندع قوبل الدعوات الحديث کې رازي کوي د دعاوې او کله الله دعا قبل وي وين وتوضع او کپاسید او د س یو کو پسل قبلت صلات او به مزو کو دو الله سکی او د س یو کو مزیو ک الله تعالی مزوم قبل یعنی کلمات او دریمه د سلورمه کلمې دومره برکت ته انسان ر شپه پاسې نو قودس للی شي پاسې د کټ کی گینی دریمه سلورمه کلمه وې دعا کې دعا الله قبلې او کپاسې او دسو کی ور سره مزو کې ناموز ملح تعالی د دې په برکت باندې کو بهترین نو بہر حال اللہ تعالیب کاذ اللہ پاکی بیان وکم وختہ جته پاسے و من اللیل و من اللیل او پشپکه فسبحوا الذات تسبیح وای د اللہ پاکی بیان تسبیح مراد حقیقت تسبیح د اللہ پاکی سبحان اللہ والحمد لله او د رنګے پشپکه د تسبیح مز مراد کده شی مستم شامل دی لکه چشپشینو د ما خام مز د مسختن مز د پشپکی نو بازو مو پسیریون تی تسبیح اغسطه یا بازو تی مخواب مسوطن موز اغسطه دواره تی مرادم که دیش واید بارن نجو مو تی تسبیح چې رستو دستورو نا چی سطوری پشاش یعنی پا آخر دشپکی جی سوری پناکیگی پشاکیگی ناغسی نهاری ثانی تی نمراد صبح صادق دویم سبا راش نو پا دویم سباکیم دا اللہ تسبیح نو دویم سباکی اسی تی بازی وې د سر مستینه مراد دی، بازی وې د سر سنت نه مراد دي او بازی وې د سر موجو تسبیحات ټول ته نه مراد دي معرفت حوالے نه وحرال د تور علاجه کوم شي سبا شي نو که تسبیحات شو کو سنت شو کو فجر شو نو ټول ته سبح لفظ شامل نه او تسبیح وایره ستور نه او باقي کې خصوصا د سر موجم ده دغه وجه سر موج اغه نبی علیہ هم یاد کړی دی ابن عباس سیوی من نبی علیہ الصلات والسلام سره شپتی راکړه بیت لیلته نه اندل نبی فصلا رکعتین قبل الفجر سات وره سنت وکړو او بیا موږ تروت هی ماته وی چې ابن عباس ان قبل الفجر 12 نجوم اثر د پرز موږ د مخه د ورکه د سنت دی د 12 نجوم دی قران کې چراغلی چې دستور نرسته دا سنت مرادی او بعد المغرب برکاتان بعد المغرب ادبار السجود او قران کې ادبار ادبار سجود راغله دا نزاګې نه مراد څه شه لري مراد هغه دوه رکعت د غروب نه دي د ماحام نه رستو دوه رکعت نو صار سنت ام د نه نه مراد کېږي ځکه حدیث کې دا صار سنت ام راغلی بهر تسبیح رستو رستو راغله شامل لر سم پرز تا, تا یا دا ټیم کې سړې د الله پاکي بیانې تسبیح سبحان الله سبحان الله دا وې نو رې تم شامل و و اي راو ک شر دي ټوکلا مينه سماه د اسمانه ساکتن کې یقول دی بو اي تو انو استزان صحاب مرقومه اوريه زګور اعلان دیو فازار همپس پره د ذیلرا حتایو لا کوج دې ملوشي او ما هم الذي دورز قلیا فی ایچی بدغا ورس که یو ساکونا دی با بیوش کولشی ملیگی با. یو ما بدغا ورس باندی یا یونی دا پبنکی آن هم دا دینا. که دو هم من سبید دیشی آن سی ولا هم یون سرونا. او نبدا دیم دا دو کلشی و این لیل <سؤال> لذین او یکی نل دا کسان دا پرا ظلمو چی شرکی ظلمې <زلمي> کوله ده عذابن عذاب دې دونځالېکا علاوه دته عذاب دا د دا آخرت دا عذاب نه لو دنیا کې ماذاب چکه حد شو بدل رزبانی شو نور عذابونه شو ولیکن <والاكن> اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه لایا لمو نه پوي کې واسدرت صبر کوي پیغمبر علی حکم را پیک د پاره د حکم د پالون کې خپل فین لکه پهکن ن تج بیایونی ناف فاضت زمونکې وسب بیا اوته تذبی ویا بهحمل د ربی کا سره د عمل در خپله حینا تخوم باغ وقتی جت پاسی و من اللیل یو پسیشت شپکی فسبیت تزبیع و پاکی د اللہ بیانو و مسکو و اید بار السجود و رسط کی درست دستورو نان یدی پاکردش بکی الحمدللہ رب العالمین و لعاکمون صلی اللہ علیہ وسلم اللہم و حدیبی اولی سوال لهم احبیع و صلى الله عليه